Du. Hej og velkommen til Simon og Michael's hmm. podcast Podka. Ja, podcast hmm. Hvad er du i gang med at lave lige nu, Simon? Hmm. Mener du, at jeg skal snakke i mikrofonen? Hmm. Ja Jeg ved ikke, hvad du er i gang med i mikrofonen Du skal bare snakke hmm. i den Hvad er du laver lige nu? Hmm. Ja, så skal du fortælle det hmm. Jeg ser, jeg ser videoer på YouTube. Når du ser videoer på YouTube. Mm. Er det nogle gode og spændende videoer? Mm, det kan jeg godt se. Mm. Ja, jeg ved ikke hvad skal oh, der hvad, er, hvad er det for ja. nogle videoer? Kan du fortælle, hvad det er for en video, du ser lige nu? Jeg kan se, det er noget med nogle hotdogs. En konkurrence. En konkurrence. En konkurrence om hvad, Simon? Mm. Hmm. Om at være hurtigst og blive færdig med, Og om at være hurtigst med hotdogs og spise Nå, det ser spændende ud Simon Er det noget som du godt kan lide at se? Mm. Måske Måske, det tolker vi som et ja mm. hvor, mange, hvor mange hotdogs kan du spise? Mm. Jeg kan egentlig fortælle dig Okay, nå, det var en lille test. Her er det godt. Vi ses, igen.